Slavoslovia 296 Pentru trecerea fiilor luminii prin poarta luminii Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta luminii. Așează în picioarele noastre pașii, ce duc pe calea luminii, în cetatea luminii, ca să ne închinăm la icoana ta cea plină de lumină. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm: Pune în ochiul nostru privirea luminii, în urechea noastră suavul sunet al luminii, în degetele noastre delicate strălucirea luminii. În mâinile noastre iscusite vindecarea luminii, ca semn că am trecut prin poarta luminii. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, de bobul sfânt al Duhului Sfânt în potirul conștiinței noastre, ca să primim lumina chipului tău sfânt, iar în mintea noastră candelabrul de stele al Sfinților. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, fă din văpaia legei iubirii Margaritaru cel Sfânt al credinței ortodoxe, și așează l în rugul rugăciunii din cugetul nostru ca semn că am trecut prin poarta luminii. Aleluia Slavă ție tată celeste iubim și te rugăm, fă din lumina lumii, din cuvântul Tău cel Sfânt, făptura Sufletului nostru, din aștepta iubirii tale, sângele gândului nostru, din aura ta, miserica conștiinței neamului nostru. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, așează tronul slavei tale în țara noastră, fă să stea icoana ta cea vie pe gliea inimilor noastre, ca semn că în biserica neamului nostru, partea luminii ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, fă din diamantul credinței noastre candela, în care legea iubirii ca o pară de foc, prin negura timpului să ne poarte, și prin partea luminii. Aleluia slavă-ți, Tată, ceresc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne smirna luminii pe altarul tău din inima noastră și pune pe limba cuvântului, ca o jertvă, Sfântul Agneț al Luminii. Aleluia slavă-ți, Tată, ceresc. Te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne Sfântul Mir pe fruntea cugetului nostru, ca să topească în azurul porții luminii toate amintirile noastre din lume. Aleluia slavă, Ție Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, pune aripi de înger sufletului nostru ca să urce pe calea cea de lumină și deschide pentru noi poarta luminii.